Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcastot halljádok. Annak is a 107. jagelló adását. Én Szedlák Ádám vagyok. Én kis Gabriella. Én meg És Gabi, te vagy rögtön a legeslegelején. Igen, mondd el, mi az a könyveknek. Jaj, időközben mellé sorakozott egy másik link egy másik kiadótól. Kicsit párhuzamba állíthatóak vagy összekapcsolhatóak. Az Agave könyvek még a hét közepén tort ki egy nyilatkozat, ó, hétfőn most nézem, miszerint miért is van az, hogy félbe vannak a sorozataik, amelynek egyik. Még olvasva az ember, ha csak a sorozatokat nézi, akkor elfogadja, hogy hát, ha valami bukta, akkor, akkor bukta. Megpróbálják egyszer, megpróbálják kétszer, nem veszik idegen, akkor nem adják ki. Különösen érdekes volt az, az, az hogy itt a kalózokról is egy kicsit beszéltek. Ez, erről nekem nincsenek adatai, nem tudom, hogy nekik mik az adataik, tehát, hogy ö, ö, tényleg... Ennyire, ennyire sok a könyv van illegális letöltéseken. Mit tudtak erről? Semmit. Oké. Okay. Az igaz, hogy nem néztem utána, de szerintem, hogy Torrent oldalra felmegyünk keresgélni, akkor valószínűleg nagyon sok letöltést fogunk találni, meg a Kanadai Magyarok Fórumán is, meg, meg hasonló nyílt helyeken. Amire hmm. nincsen adatom, de arra valószínűleg senki másnak sincsen, hogy ebből melyen van a vásárlás, hogyha nem lehet letölteni ingyen. Most ezt hogy ilyenkor Agavén el, most az E-book az nem megy. Tehát ezek gyakorlatilag akkor uh, papírkönyvekkel, uh, digitalizált verziói lesznek javarészt, ha jól sejtem. Tehát uh, uh, igazából már teljesen hogy melyik, melyik bizniszzel küzdködnének az E-bookos vagy a, vagy a papírkönyves. Meg azt is érdemes lenne megnézni, hogy más a dolgok, akik talán uh, jobban uh, vagy kevésbé uh, akadnak el nem tudom, hogy van -e ilyen, azoknak milyennek a letöltései. Tehát erről érdemes lenne már egyszer valami jó és alapos kutatást végezni valami arra. Azt viszont nem alapos kutatás, de nem tudom, közlekedésben nem látjátok, hogy egyre több ember kezébe van e-book olvasó Nekem legalábbis csömör Budapest vonulatba ez a tapasztalatom. Aha. És gyanítom, hogy, hogy az emberek már csak ilyenek, azon nagyon sok biztos, hogy illegális tartalom, főleg mert nehéz hozzájutni, kevés magyar kiadású könyv van. Szóval el tudom képzelni, hogy az már úgy kezd beleenni, a, esetleg az ilyen egyszerre olvasós, eldobós sorozatoknak a piacába, nem? Ez de szinte vagy? biztos így van, de akivel én legutóbb beszélgettem, és nem nagyon szoktam egyébként buszon beszélgetni emberekkel, csak odaültem elném is a el újságot, hogy egy könyvben van meg nekem is. Ebből a második felével tisztában voltam mert azt olvastam beszélgetés helyett. Az, az ilyen Dawkinsokat mutogatott nekem, meg Dr. Uh -huh. A Dawkinsra nem esküszöm meg, Dr. Hood szerintem biztos nem adta ki magyarul ebben, uh -huh. de nem rémlik egyébként Dawkins sem. És akkor itt vannak a nagy piros villagú kérdőjelek, hogy egyrészt honnan volt neki vajon. Uh -huh. Ezt úgy sejtjük, a másik pedig, hogy vajon megvette -e volna. Ezt pedig nem. Itt uh, ugye a sorozatnál annyiból érdekes a dolog, hogyha hát a sorozat az, ami ötököt tudja kapcsolni érzelmileg az ember. Tehát uh, többen írták és kommentekben, hogy ők bezzek, oda tennék a polcra szépen, az egészet, gyönyörű gerincekkel, stb. stb. stb. Tehát, hogy uh, a gyűjtőszenvedély az ilyenkor be tud indulni jobban. Talán az elkönyvén lesz kevésbé. Az eldobhatóság talán ezeknél kevésbé magas. Itt, itt egyszerűen a szubkultúra lehet az, ami miatt kevésbé futnak. Uh -huh. Viszont van egy másik ö, vonulat ennek az egésznek, és erről hallottam is, csak ö, nem ellenőriztem az állítást, eddig fog függeni a levegőben, hogy ö, vannak olyan sorozatok, ahol nagyon bőven sokkal a, a hivatalos kiadás előtt járnak a fanfordítók, mert hogy hivatalos Aha. kiadó mondjuk kiad egyet, akkor ennek van 20 kötete, és az emberek az első után szeretnék elolvasni a másodikat, azonnal lehetőleg. Aha, igen, igen, igen. Viszont kérdés lesz, hogy ezek a fanfordítások, ezek mennyire fogyaszthatóak. Tehát, hogy ha valakinek csak magyarul tudja elolvasni, akkor... akkor mi, mi, mi az a magyar szint, ami még elfogadható? Valószínűleg ahhoz épp elég olvasható, hogy megtudt, hogy a kedvenc szereplőd a következő kétszáz oldalon. Vagy, ah. hogy összejöttek-e végre. Aha. Igen. Azt hiszem, ezek azok a sorozatok. Akit e végre, igaz? Esetleg összejöttek-e, miután meghaltak, azért ne felejtsük -e ezt a stílus sem. Jaj, jaj, abszolút. Jó, hát uh, minden információnak kerülünk ezen a területen is. Uh, egyébként megkönnyebbült el láttam, hogy nem olyan sorozatokról szó, még bármelyikét is követném, de eljöhet még a mi időnk, amikor, nem is tudom, most már megrét is adnak ki, és, uh, és ilyesmitok, hogy egyszer csak vége szakad, mint ahogy már párkiadva neki futott. Uh, és másik link, amit itt az adás előtt egy órával találtam, az pedig a Galaktikánál volt. A Facebook oldalukat is bevágtam, mert ott még kommentek is érkeztek rá, ahol komolyan elhangzott hogy le volt írva a könyv illata, illetve ennek a nagyszerű ellensúlyozására ott volt a Galaktika, mint kiadvány rettenetes penetráns illata, amert örül, hogy az ember, neméltalában ebbi szellőzik ezeket. Na most itt az Galaktika oldalán nézze azt a a nyomtatott sajtó című... Nemént, Borger István és, és Kenese István ö, beszéltek, ahol ö, úgy lehetne összefoglalni, hogy ők tovább viszik a, a papírkönyvnek a... Igen, igen, igen, de nekem ami nagyon furcsa volt, tehát én, én tökre örülök, hogy nem halott a nyomtatott sajtó. Jó, nyomják ki az a, az a Galaktikát, nyomják ki a Galaktika x ö, jönnek ki a... a, a Metropolis médiás könyvek tök jó, meg ezek, ezek így működgetnek, de hogy mert mi, kell hozzátenni ezt, hogy a nagy digitális faraomnak nagyobb volt a füstje, mint a lányában? Ja, hát ez hihetetlen. <gül> és azt még nem is tudjátok, hogy a szerencsétlen orsú újságírók eddig nem iratkoztak a Galaktika sajtólistájáról, és én ezek között vagyok. Nem menjünk bele, hogy miért. Azok megkapták ezt a remek blogpostot e-mail varázslat segítségével is ma már egyszer Aha. Szóval ennyit a digitális forradalomról, tehát nem, nem tudom mint, hogyha ezek így versenyeznének, és az, hogyha az egyik az... Lehet, hogy azt hiszem, hogy csak ki kell várni, és majd így elmúlik ez az egy dolog. Nem, hát közismert, hogy jön az Amazon, és mindenkit jól meg fog csinálni. Ezt két éve közismerjük folyamatosan, és hát azóta is itt van. Igen, igen, igen. Szóval ez is egy érdekes poszt volt, érdekes, hogy mostanában a kiadók azok így Ellest kívánnak foglalni, kíváncsián várom, hogy melyik kiadó fog itt előjönni még a farbával, és uh, várom, vagy hogyha már előjött, csak nem vettük észre, akkor is külnétek be. Igen, esetleg van olyan kiadó, ki, aki szeretne a könyvet kiadni. Nagyon van rá egy percünk, fél percünk megtárgyalni, hogy miért gondolja azt, hogy nincsen itt az ideje a, a papírra való visszatérésnek és hogy forogja a sírjában Gutenberg, és köthetünk erre a Oké. Okay. És akkor most valami egészen más. Jól emlékszem, Ádám, hogy az előző epizódban te mondtad ezt az Artemis faul sorozatot? Igen, én azt nagyon szoktam mondani mindenkinek. Most, most már fent van peste mind a három kötetem megjelent három különböző kiadónál, Aha. Ami, ami nekem megvan Aha. Ö, magyarul, és szerintem újra is fogom lassan olvasni egy augusztus vége felé, amikor lesz időm, mert tök jó. Na hát a Disney is úgy gondolja, hogy tök jó, meghallgatták a múltkori adásunkat, és annyira belelkesedtek, hogy, hogy filmsorozatot is csinálnak belőle. Ugye látjuk, hogy mondjuk egy-két évente mindig belekezd Hollywood egy új ilyen, ez lesz a következő Harry Potter sorozatba, és érdekes módon sose jön össze nekik, de most megint így lelkesedéssel belefognak egy ilyen misztikus sorozatba, kíváncsi leszek. Ez azért jó, mert nagyon jó kényes, kis high-tech módon felfegyverzett tündéket lehet, meg meg hekkereket, mindent lehet belerakni, úgyhogy én nagyon látom a lehúgyt személy előtt, hogy hogyan lehet ebből menő film. Uh -huh. Legyen, az legyen. De legalábbis látványos. A másik ilyen fiataloknak szóló könyvsorzat, próbálták a következő Harry Potter-t, ez a... Milyennek a címe? Tudjátok, ez a görög mitológiát modern ja, Elfelejtettem, de ebből is készült már film. Igen, abból most jön a második film, ha bár az első az villám, nem most. Megnéztük, és nem jut eszembe a neve. Aha. A Igen, ez a dolog? Igen, igen, igen. Azaz. Na, abból jön a második. Megöregettünk gyerekek, hogy már így itt van a nyelvünkön. <gül> <gül> nem mondhatom kiadásból, <gül> hogy <mi> van <gül> itt Jackson, a nyelvene, mert és az mert szegény. Azaz. Igen. Szóval nem maradunk próbálkozások. Ilyen. Csak egy zárójelben mesélném, mert ma belefutottam a cégnél egy 4K-s felbontású televízióba. Ó. Kaptuk, kaptuk tesztre. És a, az ilyen rendkívül látványos filmekre azért nagyon jó. Mondjuk valószínűleg semmi más, ha nem, de ezt majd egy hosszabb teszt után kijelentjük, vagy nem. Vagy lehúrovnak, hogy igenis ez a jövő útja. Aha, volt Mindestal, belé ilyen RC-dulat csomagolva? Másfél is lógott le róla. Hiu. Ilyeneket szokott az ember véletlen összetörni így. fog fogsz? Egyet már kaptunk, amit összetörve hoztak ki, azt visszaküldük. Aha. Emlékszem a történetre, hidegfetkos látomon. Remegő kézzel írt maga jegyzőkönyvet, mindenki aláírt, hogy úgy hozták ki. Szomorú dolgok. Szóval erre jó jók ezek a, a fiatalos fantasy filmek, de sokkal többet még nem sikerült összehozni. Nem, nem is tudom, most így a Harry Potter óta volt, ami? akár alulról megközelítette, nem? Azt a szintet? Ö, nem, nem rémények hirtelen semmi. A másik, meg amit pont ma olvastam a változtatása nálunk, az az volt, hogy, hogy a 3D is kezd kifutni például Amerikában, tehát nem hozza azt a pénzt, amit várnak tőle. Aha, én nem is pánom Jó, volt én is utáltam, de, de ott a... jöttem rá, hogy megöregettem. Mi volt ez a nagyon idióta, de nagyon látványos, hogy tűz, gyűrű. A veregedősabotos még nem igen, láttam. Igen, na azt érdemes ilyen IMAX-be tér közepéről megnézni, így 3D-be élnek. Kiny kinyúlnak a képből rendszeresen, és berántanak. Na, de sz sz sz szagos moziban jártam korábban, de azt most már nem regélem el, hogy mennyire vásári. Valamennyire minden mozi az. Na, és akkor most hirtelen nagyon komoly megint. Hát igen, a dragon Zoli, a dragonweb.hu-nak a tulajdonosa és egyetemi tanár is. sosem jött még első de idevalóan ismerjük. Mindegy, ő írta a blogján egy Atlantik cikknek az ismertetését, ami szerint az van, hogy ha most egy 40 éves ember kiad egy könyvet, akkor az alap copyright védettséggel nagyjából 2230-ra kerül majd be a public domainbe, vagy lesz közkincs, amit uh, így soknak értékel úgy a szerző, mint, uh, mint Zoli is, és hát igazából nehéz amellett kiállni, hogy ez nem lehet egy picit túlzás talán. Igen, mert ezt el tudja az ember képzelni, hogy, hogy mondjuk a, az alkotó élet hosszáig azért ez védve legyen, meg oké, okay, hogy akkor még belegondol, hogy és a gyerekei, de, de valahol tényleg meg kéne húzni a határt. Mert... Igen, a szép unokák már egy picit túlzást tehát Igen. ők meg a saját lábukon. Köszönöm. Igen, igen, igen. Nem úgy is, hogy egy tekadás nem zendékez velük, aki élősködik a Nagypapa, Nagymama kincsén. Ott azt írt, hogy a default ö, po, ö, copyright jogokkal történik ez. Tehát, hogyha nem, nem történik semmi, a nem nyilatkozás sem, de van egyébként a szerzőnek lehetősége arra, hogy ennél, ö, ha nem a. Ebbe belezavarodtam vissza a szót, igen, van. de azt akartad nem kérdezni, hogy, hogy lehet -e ezt okosabban csinálni, és a cikk egyébként szerintem nagyon jó tippet ad, hogy, hogy tényleg, hogyha az ember ilyen Creative Commons vagy akár ilyen kettős licenszel átja a munkát. Tehát, hogyha hogy... nem ezen kívül, tehát hogyha te akarsz valami copyrightot bizonyos ideig, viszont mondjuk már a gyerekeidet is ki akarod belőle rekeszteni, tehát hogy, hát, hogy ő, na, nem hiszem, hogy lehet. Aha. Biztos, hogy lehet úgy rendelkezni, rá, hogy ott valakire a aki nem meghagyod azt, hogy a public legyen public domain-be rakni, vagy valami. Aha. Ö, az biztos, hogy még életben van, és addig tudsz, hogy, csinálni, hogy addig amikor kiadják, addig, a, addig tiéd legyen védve, amikor úgy döntöttél, hogy akkor ebből már elég forgott, akkor meg azt mondja, hogy most adok hezzá, akkor ez cc-e akármi alatt, tovább. Jó, van a következő, hmm, valamilyen szinten, releváns is következő cikket azt én találtam, illetve egy Amazon termék oldal. Aha. És az a címe a könyvnek, hogy Szóló, és a William Boyd nevű írónak a könyve, de ami sokkal izgalmasabb, hogy ez az új James Bond regény lesz október 2013. Ami ugye mindjárt itt van, új James Bond könyv, nem hiszem el. T Talán így korai első adások egyikében beszéltünk a legutóbbi ilyen James Bond regény rebútról, amíg modernizálta a karaktert, és már nem ilyen világháborús háttérből jön a bond, hanem, hanem Afganisztán, meg, meg a, a Q, Q font ad neki, ami mindenféle ilyen kémes alkalmazások vannak, szóval így berángatták a 2000-es 2000 években a karakter, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy azzal most úgy csinálnak, hogy akkor innentől így folytatódik a sorozat, vagy ez megint egy egészen másre reboot. Egyébként ezt a William Boydot én már olvastam, egy uh, Ressless című, nagyon-nagyon jó uh, ilyen kémregényét, aminek női kém a főszereplője, és ez egy hát relatíve komoly thriller író, nem tudom, hogy, hogy ezzel a kicsit játékosabb karakterrel merre fog elmenni, szóval izgulok tökre. Hú, akkor van miért az öszt. Abszolút, abszolút van. Igen. <gül> És ami még érdekes ebben, hogy, hogy a James Bond is egy olyan karakter, nyilván a Fleming már ezer éve meghalt, már ha. mindenféle. Képzeljétek-e, hogy ha most akkor bárki csinálhatna James Bond könyvet, vagy akár filmet, mekkora kreatív dolgok jöhetnének ki belőle, nem csak egy um, csoport, ugye, aki, aki kezeli a jogokat, az adhat ki engedélyt, hanem akkor innentől ez a karakter maga köztulajdomba van, és lehet vele játszani, mint mondjuk Sherlock Holmes-sal teszik manapság, szenzációs lenne, nem? Ü, vicces lenne, mondjuk Nyilván, akkor pont, pont jönne az a megoszlás, hogy jönne a 80%-szenmin, vagy 20%-tök jó, miatt megérte. Aha, így hát van. igen, Sherlock holmes ez bejött. Lényegében igen. Igen, mert ez úgy kiürül, tehát nem igen. olvasod el azokat a személy dolgokat, hanem amit valaki más ajánl, vagy jó kritikákat kap. Tehát to tovább él a figura meg. Úgyhogy sikerült teljesen véletlenül ezt a kettő hírt összekötnünk, ennek örüljünk és menjünk tovább. És a hát lényegében egyébként a következő is kapcsolódik. A facebook kaptuk annak idején hetekkel ezelőtt, nem is tudom pontosan, mikor egy közvetlen kollégámtól a kérdést, hogy ő elkezdte olvasni a Sturgasky-októl a, a Piknik az árokparton című könyvet, ami a stalker filmnek az alapja, és, és hogy iszonyatos módon réginek és avításnak érzi a fordítást. Egyrészt vele van a probléma, másrészt meg mikor fordítanak újra, és ezt miért nem. És ezt annyira jó felvetésnek tartottam, hogy utána is mentem egy kicsit témának. Két véleményünk van a az újrafordítás kapcsán. Az egyik a német Attila, a Galaktikának az irodalmi szerkesztője, aki elmondta, hogy a, az orosz nyelvű kritikai kiadás alapján átdolgozott fordítás jelent meg most újra magyarul a piknik az áropartomból de nem fordították újra a szöveget. Tehát, akit a kozmosos kiadásban zavarta a sparhelt meg az összes többi ilyen amit ma már nem használunk, az az újjal sem lesz boldogabb. És és hogy itt a, a szovjet cenzúr által kivágott részek kerültek igazából újként bele, és úgy érezték, hogy modernizálása nincsen szükség a szöveg, ebben a szöveg, szövegnek az esetében, Ö, és nem is adtak még ki úgy könyvet, hogy erre szükség lett volna. Ö, az agavét kerestem, meg, ők már csináltak már ilyet, de tőlük egyelőre nem kaptunk választ, úgyhogy majd a következő adásban lesz benne, a Juhász Viktor által fordított amerikai isnek jelent meg egy újrafordítás, nem is annyira régen és, és akkor ebből ugyanis volt is vita, de Gavita talán biztos emlékszel, hogy mi volt ott. Ez azt jelenti, hogy nem emlékszik, vagy hogy elnémította a mikrofonja? Igen, ha, igen, mert eltűnt rá, az ételből. És én azért, tehát én úgy emlékszem, hogy az Viktor volt annak is a, a az elvégzője. Csak a kiegészítésekkel, betoldott jelenetekkel együtt összefésülték újra az egész szöveget. Akkor de, utána, utána kell ennek majd nézni. De most annyira megijedtem, hogy úristen egy ilyen fontos dologban, a dologban ilyen bizonytalan vagyok. Egyébként ez mindig így van velem, hogy én is utána nézek, de én úgy tudom, hogy, hogy, hogy, hogy ugyanaz a szerző fordította újra, és, és csak ilyen frissítés volt, de ez, ez egy érdekes munka, és érde, tehát jól emlékszem, akkor érdekes megkérdezni valakit, hogy ő maga fordítja újra az eredeti fordítást. Most, most az Agave volt az azt írja, akkor én viszont rosszul emlékszem, de volt valami újrafordítás mostanában. Na mindegy. Aha. Ezzel már együtt fogunk élni a további, hogy hülyeséget beszéltem az adásban 5 perccel korábban. Hm. És van viszont még egy harmadik fordításunk, ami azért nagyon, vagy harmadik fordítónk, és harmadik hozzászólunk. Barabás András, műfordító és szerkesztő uh, aki többek között Woodhouse-t, Virginia woolf és ami mindezek közül legfontosabb, Gerard a Léka a világ körül című gyermekkoromat meghatározó alapművét fordította, amiatt Léka Jó Kapitány szerettem volna tíz éven keresztül, aztán nem lettem. Még nem föl. Még nem adtam föl. Léka Kapitánynak lenni rohattól menő lenne. Ha valaki keres Léka Jó Kapitány, a név és cím a szerkesztőségben. Ö, és ő pedig azt mondta, hogy hogy Magyarországon rendkívül módon szakrálisan tekintenek a, a kolonizált szövegekre. Például az Egyesült Királyságban vannak olyanok, hogy Shakespeareből olyan kétnyelvű kiadások vannak, hogy az egyik oldalt ott van az eredeti szöveg, a másik oldalon ott van a szöveg mostani angolul modernizálva. Nálunk ilyesmi egyébként nem jellemző, és hogy amikor szükség lenne esetleg egy, egy régebbi fordításnál az, hogy jegyzeteik, vagy magyarázzák a régi fordítást, akkor ez sem, ez sem történik meg, vagy ez is nagyon ritkán történik így. És akkor fordítanak jelmezően újra, amikor az eredeti fordítás az nagyon vacak volt, és időközben elavult, és egyébként sem uh, sértenek nagy tekintét azzal, hogy, hogy hozzányúlnak. Ellenben uh, az, az ritka, meg az feltűnő dolog, amikor egy uh, klasszikus ismert szerzőnek uh, a magyar irodalom nagyjának a fordítást előveszik, és uh, lecserélik egy újabbra és hozott is el egyébként két példát nekünk, nagyon, nagyon jókat. Az egyik a Szent Kuti Miklós által régebben, 70 évben megjelent Ulisses fordítás, amit egy fordítócsapat most cserélt le a sajátjuk, amiből most jelent meg új fordítás igazából, és egy nagyon izgalmas dolog volt, erről magunk is beszéltünk. A másik pedig, hogy majd Nádas Diádámnak lesz egy isteni színjáték fordítása, ami pedig az igazi öt csillagos szentségtől is, mert az egy Babics fordítás volt eredetileg, és ha minden igaz, akkor nem is lesz teljesen formahű, hanem, hanem rímtelen sorokba fordítja, és erre is a magyar irodalom szokott nagyon figyelni, hogy pont ugyanúgy nézzen ki még akkor, is, hogyha nekünk idegen már ez a formátum. Úgyhogy van, van, van kettő különböző válaszunk, és már csak azt kéne megtudni, és ezért a a agavés választ. És talán majd a következő adásban lesz, hogy hogy és akkor mi van a zsánírodalomban. Jó, mi, mi lenne, ha átváltanánk a könyvekre, mit szóltok hozzá? E, még ne, tényleg ezt hozzászólnánk egyet, még hozzá azt, hogy, és ezzel téged is bevonnak Balázs, mert egy könyvet passz, passzoltam neked, ez ugyanúgy Strugatski ki, és ez a hétfő szombaton kezdődik, ami én úgy emlékeztem, régen olvastam, és egy ilyen mese, de közben ez a szocivilág, és megjelenik benne Tehát a fentezi elemek, azok így kiforgatva, és akkor éppen ez nagyon ment uh, mindannyiunknál ez a, ez a tematika, és, és akkor majd ott a véleményet, hogy lassan, lassan megy, is. igen, marad... elég én nem értem, meg valószínű annyi minden ilyen mesére hivatkozik benne, Aha, hogy, hogy... hogy én azt nem, nem értem. Hogy ez itt lehet, hogy Mutatja, hogy a fordítás lehet, hogy nagyszerű, de valójában nem annyira élő már, vagy másfajta, máshogyan gondozott szövegre van szüksége annak, aki most 2013-ban olvassa először ezt a könyvet, és uh, lehet, hogy én meg a, jobban átveicskélek, mert nekem már egy második, harmadik olvasása lesz. Tehát uh, nem tudom, milyen a péknik a sen, uh, senki árokkarton, nem tudom, még mondom, hogy a senki földjén. Uh, milyen a fordítás, lehet, hogy abba is bele kéne nézni, hogy, hogy, hogy ilyen nosztágiamentesen lesöpörhetve a ezeket a ö, erőfeltevéseket, amelyek itt éppen, hogy nem negatívak. Nekem gyanús, hogy megéri megcsinálni, és, és megéri lehozni. Vagy áthozni. De biztos, hogy megéri, és van még egy könyvömhez az egész ez egyébként. Én megpróbáltam a múltkor elolvasni a Tom wolf a kandírozott mandalin zseré színű áramvoná című könyvét. Kimondtad tök jó. Igen, Igen és a nyolcadik mondatnál akadtam le a harmadik oldalon körülbelül, és az életben nem fogom elolvasni, ezt nagyon jól tudom. 2007-ben adták ki a könyvet, ezért vettem egy nyugodt szívvel, Európa, Detó ezért vettem egy nyugodt szívvel, És egy 70-es évekbeli forradásomban van benne elrejtve. És azért álltam meg nyolcadik mondatnál, mert volt valami hú... Drótos és testautósó, vagy valamilyen Aha. És Aha. Mi a bánat lehet ez? Kerestem egy angol szöveget, angol előszó volt ingyen, szerencsére a, a, az interneten, tehát még csak lopni sem kellett hozzá. És akkor kiderült, hogy ezt a szerencsétlen embert egy hot, hot rod és custom car kiállításra hurcolták el, ami már az angol is sokkal értelmesebb volt, mint amit a, a szegény 70-es évek Magyarországán csúfítottak ebből a kifejezésből. És a Annyira elriadtam az egész könyvét, hogy itt, itt olyan szövege fogok találkozni, ami magyar fordításként messze van tőle, mint hogy az angolt olvastam, hogy jól felismertem a legmagasabb polcra egyelőre. Hm, ez vicces, mert az korábban lehet, hogy uh, jobb ezeket hamar, hamar túl lenni ezeken a könyveken, és uh, uh, kiadták azt pár szó, vagy legalábbis nekem egy ilyen régi narancsárgó kiadvány, kiadása van meg, szinte már-már mandarin zsalé színű, és, és akkor még úgy az ember ezekről nem tudott így a 80-es évek végén, 90-esek elején, vagy én legalábbis nem, és akkor ezek, ezeket meg beszoptad. Már túl lakos, vagy ezekhez a forzítások. Igen, az... igen, egy életre elbasztak, hogy beszélnem a mai magyart. Aha, igen. De figyelj, hogyha ha izé vár, ott ha hotrod és a kiállítás, akkor azt mondom, hogy továbbolvasom, mert kicsit kinyos, de akármi. De nem, hanem ilyen értelmetlen zagvahülyeség. Akartak valamit. Na mindegy, Na, hát, a bánatomat. Jó, van, akkor tényleg beszélgessünk a. mi a most ne, az... ne, Ha nem akartok, akkor nem kell könyvekről beszélni. Bort. Ne, hát. Én akarok. Okay. <gül> beszélhetünk <sorokról> is, például. Könyvek. <gül> öh, ez. <gül> Könyve. Ezt nem <gül> kellett volna, ez öven alul volt. Igyekszik az ember. Na de mit olvasatok? Mit olvastat a Gabi? Ő, ő van itt a tetején rögtön. Igen, azt nézem, hogy szinte már-már itt a két kis könyvecskémmel, itt megöttem, meg ilyen reteletes hosszú sorok vannak. Aha, de majd eh, rájössz, hogy miért. Ugyanilyen adag... rövidek azok, amiket én odavélyottam hosszan. Oké, okay, oké, okay, akkor jó, jó jól, jól toljátok. Én két azon vicc, rölektem magammal, hogy megvan a heti tematikám, ráadásul a következő heti is, már, már be vannak a következő heti könyvek az egyik folyamatban. Az e-heti tematika a lelkizös nők könyvei <síns> volt. Jó, jó, jó, jó. <síns> Néletlenül így jött ki a lépés. Balázs, egy... hova keveredtünk? Nagyon egyik, jó hangzik. Nem, nem, nem, ez tényleg abszolút ö, okés könyvek. Merem ajánlani őket. Az egyik ez a Rux Rendel nevű hölgy, akiről ö, nagyon szuper úszakban szoktak beszélni, hát ő sem mai de a krimi nagyasszonyai között szokták emlegetni, ha éppen nem magat a mondják, és rendel a lélektani krimi a nagyasszonya, ahol, ahol gyakran ugye olyan a sztori, hogy, hogy már az elején tehát nem arról van szó, hogy, hogy, hogy, hogy most a végén ki a gyilkos, és leülnek a gondolom mellé, és mindenki konyakot, kortyolgat, és meghallgatják hanem a nagy detektívet, hanem már az elején lehet tenni, hogy itt, itt egy robbanásos, uh, robbanásos helyzet, és ebből uh, azok az emberek, akik benne vannak, azok merre kanyarodnak. Tehát igazából bűnregények, ezek nem pedig nyomozósak sokszor, de itt az Alexandra akció során ebből is uh, vásároltam egy ilyen kis novellás kötetét, lehull a lepel, nagy rettenetes a borítója, rettenetes van, hogy a legvérfogyasztóbb uh, novellái rendelnek, ami egyáltalán nem győzött meg, viszont olyan filléres volt a könyv, hogy gondoltam, hogy ideje most már egy kicsit pótolgatni a és azok a fajta novellák voltak benne, talán tíz, amelyeket a Balázs, ha a novella szót hallja, és nincs hozzá kedve, akkor úgy elképzeli, hogy az ilyen, hát ezek ilyenek voltak. Mm. Gyakran, gyakran volt a végén valami kis csavar, Viszont ettől függetlenül, tehát hogy ez a ritmusa megvolt a legtöbbnek, ettől függetlenül egy csomónál így nagyon élvezte a megteremtett atmoszférát, és volt egy olyan novella, ahol konkrétan úgy éreztem, mintha hogyha, hogyha megidézte volna a, a Gémennek az új könyvének a hangulatát, ez a gyerekkor, a gyerek, a gyerek szemével nézni a körülöttek névő világra, amiben uh, van varázslat, misztikum, és bűnbeesés, bűnözés, tehát, hogy, hogy, hogy valahol meg ilyen rohadt jól meg tud ragadni olyan szituációkat, ahol az emberi viszonyok, emberi kapcsolatrendszerek épülnek fel, csak aztán sokszor abba a torkolat, ez a torkolat, és a végén csodtanul, hogy akkor ki hogyan bűnhöldik, vagy mi, megérdemeltem, hogy megérdemeltem, vagy éppen, hogy ártatlanul, vagy az a csavar, hogy nincs is itt bűn, de mivel, hogy ez egy rövid kötet volt, egyáltalán nem bentem meg, és ez a, ez, a, ez a rögzítés, ez nagyon tetszett nálam. Tehát, hogy valószínűleg ennek a megtapasztalása érdekében még be fogok tőle szerezni egy-két de nem most, tehát nem volt bennem az, hogy azonnal folytatni kell rendelkönyvekkel. Nem ezt rendelte az orvos. Oh. Jaj, nem kellett volna ezt hagyni. Azt akartam megkérdezni, mert nem emlékszem, hogy te a Gangert olvastad-e végül? Vagy csak megvettük? Nem, nem olvastam. Ezt csak mi ketten olvastuk, azt a női könyvet. Nem, de valamiért tehát én nekifutottam egyébként korábban, mert ugye rendelt elég sokat tolták az Albatrosz könyvekben, talán a fekete könyvekben nem, és, és megvettem ezeket Előad, hogy én majd neki futok, ahol már eleve, már ott van egy, egy páros, ahol, ahol feszültség van, és egyik rosszabb, mint a másik, és mindkettőt megrugdálnánk, és ezt, ezek nem, nem jöttek be, és a, és a Gangar az ö, ugyanígy valamiért ö, egyelőre taszít kifejezetten, hogy és úgy, ha, ha idők jönnának, és nem és ha énséges idők járnának, és én gondolkodnék, hogy mit olvasok el, akkor, akkor többször szembe jött már, hogy ideje lenne olvasni, de. de de ne, nem járnak kénységes idők, hanem azt se tudom, hogy mi, mihez mi ez, Ahogy telik az idő, nem lesznek szimpatikusabbak, a főhősei minden azt mutatja. Ő is rosszul. Nagyon nagyon hogy egyébként, de mindegy csak kapcsolódott ehhez a, Aha. a, a furcsa kapcsolatok részhez. É, a másik könyv pedig egy... az előző híthez kapcsolódik, akkor ugye ez a Jane Jane, Jane eset Könyvvel áradoztam, és, és akkor már úgy éreztem, hogy valamit kell olvasnom, amihez kapcsolódik. és Maga az eredeti Bronti könyv nincsen a polcán, valószínűleg én és szüleim lakásában kallódik valahol, viszont már többször elkerülte a elolvasást a Szíres Szargaszó Tenger könyv, ami egy, egy átirata ennek az egész történetnek, méghozzá abban a szempontból, hogy ugye. Ennyire régi regényben nem lehet elszpoilerezni, hogy is van ez, uh, uh, hogy van a story, de az a lényeg, hogy ott a, a főhős nő uh, szívszerelme, úgy, mint kiderült nős, méghozzá egy, uh, egy őrült félvérnő a felesége, aki ott lakik velük, csak... Uh, gyakorlatilag bezárva a kényszerképzetei az őrőt világa keretei közé szorítva, de néha kiszabadul, és akkor gyújtogat, illetve hát egy szerencsés isteni beavatkozással a végén el. meg is hal egy ilyen Örjöngés során, és, és akkor megszabadul a páros a kötelékektől, stb. stb. Na most ez a Bert, Berta, vagy Bert nevű hölgy, akinek a történeti társasága ez a széles szakasz a még méghozzá azt, hogy ő hol nőtt fel, hogyan keveredett bele ebbe a házasságba, nagy elvárásokkal, és hogyan csúszott félre totálisan az egész kapcsolat. Soványka maga a történet, tényleg egy fiatal lány néhány pillanata, vagy megragadott momentumok, de onnantól már sose tudja az ember úgy olvasni az eredeti könyvet, hogyha megismeri ennek az őrújtnőnek a történetét, és, és ez a könyv, igazából az a fajta szép irányodalom, amit belenéz az ember, akkor azt mondja, na, ez szép irányodalom, itt aztán a mondatok, a szavak, sűrűje az, ami elvarázsol, és engem elvarázsolt, viszont tudom, hogy ez nem mindenkinek fog bejönni. Nagyon-nagyon sűrű és nagyon-nagyon hatásos ennek az egész füllet, a fehérek és a feketék közötti feszültségektől terhes világnak a, a, az ábrázolás, ahol a természet, a, a feketék hiedelemvilága világa is beszivárog, és és és van, csak az értheti meg igazán a fenyegetettséget, aki ott nőtt fel, Jamaiken, Dominikán, Nyugat-Indiában, és ott teveredik be ez az angol figura, aki gyakorlatilag némi nemű pénzmagért a szerepségre ezt a fiatal lányt. És ha bár remény van arra, hogy ebből egy jó működő házasság lesz, igazából el, elbukik, hiszen tudjuk, hogy mi a történet vége az, hogy, hogy Berta az öngyilkos lesz, hogy elemészti magát a feletudja. Szóval nagyon jó kis lelkizős könyveket olvastam, de uh, remélem nem ártott meg. Nem, nem, nem. Az biztos, hogy, hogy a következő heti tematika az nem, az nem így folytatódik, mert szerintem ezt hosszú távon ennyire belemerülni nem lehet. Super, Ádám, kezdje a listádba. Hát, én ehhez képest szép egészséges életközeli és életvidám dolgokat hoztam. Sok pénzt, szép nőket, tengerpartokat, oh. a... Mindezeket megkereső drogcsempészeket és kémeket. Röviden. Igazából az Atavisztól olvastam a ilyen. most tök könnyű lenne őket kisregénynek hint, de sajnos tényirodalom. Tény kisregény, kis regény kis minden Nem menjünk ebbe bele. Az a lényeg, hogy hosszabbak, mint egy újságcikk. Egy órákat el lehet rajtuk rágódni, mondjuk egy másfél, maximum kettőt. Ha egyébként elő is fizettél erre a havi díjaz dologra, vagy csak így egyesével szerezted ezeket? Egyesével, amikor valami tetszik. Uh -huh. Úgy szoktam. Például a Default Deception-t, ami az elsőből a kettőből, azt találatosan piszok régen vettem meg, csak aztán, hogy mindig volt valami más olvasni való. És mivel ezen a héten bele akartam egy egy réginek kedvencembe, ami hosszú is, és legalább tíz éve nem olvastam, és majd jövő héten lesz róla szó. Ezért úgy gondoltam, hogy akkor időt magamnak mert itt vannak ilyen rövid kis regények, amik aztán jól elvittek napokat, meg, meg elvittek jobbra balra még, és, és felírtak újabb regényeket a listámra. Mert hogy a, a Tina Rosenberg így ezt a D for Deception, és közben egy száguldó mentőautó szakítja a beszélgetésünket, mint egy Máté Peter számban, az, az egy remek brit krimi szerzőről szól, vagy szerzőről akitől többek között uh, Fleming is tanulhatott, illetve lehet, hogy ismerték egymást. És aki egy darabig regényeket írt, meg nagyvilágíletet ad, aztán rekrutálta őt a másik világból, a brit titkosszolgálat. És onnantól kezdve az volt a dolga, hogy náci tisztek fejével gondolkozzon, illetve ilyen uh, ma semmiből előtalált uh, brit védelmi terveket találjon ki, hogy hát ha a sarkosan gondolkodó katonáknak a képzett van, be lehet indítani. És nagyon vicces, mert ahol, ahol az ő hőse, aki pont a Hitlerékkel csatázott, és, és nagyon, nagyon napra készen jöttek ki az ő különböző könyvekben, az, az ott hallgatott el, hogy ez ennek fickónak lett valami fontosabb munkája. Mm -hmm. és, és az ő életét mesél ez a történet. Ez a, az egy órás maximum. Tök jó. És aztán az ember hirtelen kedvet kap, hogy belássa magát a, a briteknek a klosz kapitányába, vagy a briteknek a... Mi volt ez a másik? A briteknek a stirlit Ez az. Amit nagyjából ez a, ez a jó ember írt. A másik, az pedig még sokkal jobb. Joshua Berman meséli el nagyjából két és fél óra olvasási időben a Coronado High című egyébként multimédiás formában is létező, akkor van, vannak hozzá interjúk, videók, hát ám, amit akartok. Az Ezeket mind jól nem teszteltem le, nem letöltöttem a az oldalra és felrakom a kindőre. Uh, annak, a, annak a ilyen hippikből és surfösükből szerveződött drogbandának a történetik, akik uh, Amerikának az az egyik ilyen utolsó és nagyon nagy drogcsempész csapata volt, akik még ilyen szelíd, aranyos gyerekek voltak. Tulajdonképpen csak rohadt gazdagok szerettek volna lenni, és ehhez hajlandóak voltak szinte katonai pontossággal megszervezett manőverekre. Gyönyörű szép történet. De a 70-es években elkezdenek olyanokkal foglalkozni, hogy a 60 végén talán, hogy nagyon jó lenne áthozni Mexikóból egy-két kiló füvet, és ezt tök jól meg lehet csinálni, de nem figyel, szerzünk egy motorcsónakot, És, és ahogy látják, hogy ez, ez, ez működik, ebből pénzt lehet csinálni, hogyha több ember csakunk rá, akkor jobb lesz. Úgy, úgy nőnek a, a tétek, és úgy nőnek a biznesek, És a végén már van uh, hajójuk, hajós kapitányuk, halászhálóik, uh, tájföldi kapcsolatuk, kölcsönkér, helikopterük, meg minden. És a 80-as években valamikor úgy fognak megbukni, hogy uh, tulajdonképpen uh, hasisnál keményabb dolog, az nem nyúltak. Csináltak valami egymilliárd dollárnyi forgalmat a leg bestések szerint is. És, és ha nem is barátokként válnak el, mert vannak, akik soha nem állnak többet egymásra szóba, de ilyen maximum tíz év levülése után kimegyünk a cikkből egy olyan jelenettel, ahol a, a legeslegnagyobb don't ültetik le egy kávézó az újságíró, és beszélgete el, hogy és, ő, és ő hogy élte meg ezt az egészet, mert addig csak az ő, ő kollégái mesélnek, hogy milyen volt az, amikor szereztek még egy embert, meg amikor, amikor újabb szivacsónakokat kellett építeni, mert nem voltak elég gyorsak az addigiak, és hogy hogyan buktak meg először, és hogy mi volt ennek az egésznek a háttere. Egy, egy tényleg csodálatos ez a még nem annyira a piszkos az egész, mint a wire, de már itt is őrületesen nagy tétben történik viszonylag komoly bűnözés tényleg lenyűgöző. Én a kettőig olvastam, mert hűjjön módon éjfelkor kezdtem bele. Jó van. Ezek nagyon jó hangzanak. Én is ilyen rövid történetekben mentem bele, illetve azért ez is a százik x kategória. Ugye a múlt hét témáját folytatva olvasom tovább a hugóra jelölt kihadványokat, és belekezdtem az egyik regénybe is, de abból nem sokat haladtam, viszont a novella téma az három részre van szedve itt a, a hugójelülések között. Van ez a leghosszabb kategória, ők novellának hívják. Akkor van egye kisebb, az a novelet, és van a short story, az a legkisebb. És most kivégeztem a, a hosszabb novellákat. Talán nem is tudom, mi volt az utolsó ilyen díj, aminek kapcsán már ebből olvastam. A Nebula volt talán? Nebuló lehetett, a szokott korábban lenni az évben. Igen, igen. Tehát rögtön az első kettő ebben a novella kategóriában az már megvolt az előző díj kapcsán. Ez a Nancy Kress meg a Brandon Sanderson történetet emlékeztek. Mind a kettőre nagyon lelkendeztem. Igen, a Sanderson azóta is itt van nálam, mert én is elkértem, mert jelölte, szuper. és azóta sem olvastam el, mert mindig jött valami más. Aha. Hát az volt az érdekes nekem, hogy tehát rákészültem, hogy ez a kettő nagyon tetszett, akkor biztos ezek is hat, az, ugyanazt a szintet képviselik, de én azért elég nagy eh, szakadékot láttam a, a kettő csomag között. A, az első, amit elolvastam, az hál' Isten megvolt, hogy én elő vagyok fizető, az Asimov um, havonta megjelenő magazinra, és akkor az egyik jelölt a J. Lake nevű írónak a The Stars, To Not Lie című novellája, az, az egy uh, Asimov uh, novella, mármint a kiadványból, és rögtön nem is tetszett annyira. S, uh, nagyon érdekes, világépítős dolog ez. Ilyen földszerű bolygó játszódik, ilyen steampunk környezet, nagyon komplex, meg, meg erős mitológia van kialakítva benne, de a struktúrája az az, hogy hogy uh, felépíti ezt a világot az író, és aztán kifullad az ötletekbe, és akkor befejezi a történetet. Szóval simán el tudom képzelni, hogy amennyi munka van ott a karakterekben, meg a, a, a háttértörténetben, meg a vallásban, meg a, a, a tudományban, ez lehet, hogy valamiféle regénynek készül, csak aztán nem jött hozzá valami jó sztori. Szóval itt szórakoztató volt is felismerni a, a világnak a kialakulását, de a sztori maga az nem fogott meg. Még lehet, hogy abban a világban majd egyszer ír valamit egyébként. Uh -huh. Nem tartozik ez már most valamihez? Nem tűnt olyan dolognak, ami nagyon adja magát a folytatásra, ha ezt uh -huh. lehet mondani. Hogy a következő, amit látok a listádon, ott a pont az a bajom, és azért nem olvastam már korábban, uh -huh. mert hogy nagyon jót, hogy melyik sorozathoz tartozik, és ilyen fanszervisznek érzem, de hát, ha nem lesz igazam. Hát most ez a jegyzetembe ahhoz a könyvhöz az első sor az az, hogy fanszerviszom. <laughs> <gül> de, akkor még, még erre a, erre a történetre annyit mondanék, hogy, hogy az az konfliktus hogy így a tudomány és a vallás, hogy hogyan ütközik, és akkor lehetne ebből valamiféle politikai üzenetet lelni, de szerintem annyira azért nem erős, ez tényleg inkább csak egy ilyen keresünk már egy konfliktust ebben a világban, szóval ez nem, nem nagyon fogott meg a következő, amit, amit te mondasz, az a Myra Grant-nek a San Diego 2014 című novellája. És hát ez a, abban a világban játszódik, ami, amiről te olvasod, ugye ezt a trilógiát? Az első kettőt? kettőt, a harmadikat azt nem olvastam még, ott van most a kinder, mert idén lehet rá szavazni. Aha. De nagyon rosszul kezdődik a regény eleje, és akkor nem lövök le poénokat. Aha. Hát én is rettenetesen óvatosan fogok akkor erről beszélni. Természetesen ez a szándégó ez a komikon konferenciának a helyszíne, és ott játszódik egy ilyen zombie outbreak történet alapvetően, és én is pont úgy kezdtem be, hogy ó basszus, ez ilyen nagyon fanszerviszt, ott így összekacsintunk az olvasókkal, és akkor nevetgélünk a, a, az ilyen e, popkultúra, meg konferenciák hangulatáról, meg a rajongókról, meg minden Hát ehhez képest, de ez egy nagyon kőkemény, nagyon kőkemény zombis történet volt, tehát teljesen sokkolóan durva. De azt ö, lehet tudni, hogy olvastad a regényt, hogy mi lesz ennek a végénnek a 2014-es outbreaknek. mert hogy 2040-ben bejátszódik a regény. Aha. Igen, hát ez, ez így jó poénnak tűnik, hogy akkor egy ilyen konferenciára kirakni így a, azt a pontot, ahol ez így berobban, de, de, de humor, itt-ott talán két vagy három ilyen kikacsintás van benne, és ez, tényleg az író egyszerűen elképzel, hogy na, ha itt történt volna, akkor hogy történt volna, és hogyan reagáltak a különböző kiállítók, meg a közönség, meg minden, és nagyon kemény dráma van benne. Tehát eh, ahhoz képest, hogy az elején eléggé húztam a számomat, hogy ez ilyen nagyon összekacsintós dolog ehhez képest, egy nagyon erős történet, a, a, nem olvastam én a regényeket, de így a, a hangvétele nagyon a World War Z-re emlékeztetett, hogy különböző szemszögekből mutatja be az eseményeket. Azt hiszem, hogy a, a novella, illetve a regény az, az nem ilyen. Uh -huh. És akkor megismerjük, a, a, tehát hogy gyakorlatilag mi történt, megismerjük belülről, kívülről, több, több résztvevő szemszögéből, de sehonnan nézve nem jó ez. És akkor van egy ilyen interjúszerű kerete is, meg, meg a, ezek az egyéni beszámolók, meg ilyen videó rögzítéseknek az ismertetése, ez az egész ilyen valószerűnek hat, mint, mint a World War Z is. És ezt valamelyik nap, a buszra várva olvastam a a kindle és, és mikor beérkezett a busz, akkor így elég alaposan körülnéztem, mielőtt felszálltam rá. <gül> Teljesen beleértem magam, féltem a zombiktól. Viszont az ilyen játékok bejönnek, akkor betoptam most a show egy, egy linket. Kori Doktorovnak a Obdaka, When Cisadvins Rules the World című novellája, ami uh -huh. a magyar értelemben novellá tényleg rövid írás. Uh -huh ott is világvége következik be, és nagyon kevesen élik túl, azok viszont egy ilyen klimatizált szerverteremben. Innentől <gül> ez a világvége után 5 perccel van a világvégének levelező listája és <gül> És is nagyon is szépen végigviszi ezt a gondolatot. Egyébként itt is fontos, hogy rögtön az elején lemegy a wireless a konferencia központban, és akkor ez egyik fontos cselekmény száll, hogy akkor hogyan tudják a wifi-t indítani. De mondom, annak ezek ezek a komolytalan alap elemek ellenére, ez egy kőkemény, nagyon nyomasztó novella. Aztán a harmadik, azt tetszett talán legkevésbé, ez egy Aliet de Boddard, biztos, hogy nem így kell mondani a nevét, ilyen vietnámi, francia származású, de amerikai írónő. És az a novella, vagy kis regény címe, hogy On a Red Station Drifting, és ez valamikor a jövőben játszódik, már egy Kolóniák települnek ki különböző űrállomásokra, meg bolygókra, de még így visszakövethető valamilyen szinten így a földi háttér. És ez a vietnámisság, illetve származás nagyon fontos elemennek ennek a történetnek. Itt is egy Vietnámból származó kolónia, akit megismerünk, akinek ez az űrállomása van, és de megérkezik egy, egy hölgy, egy másik, állomásról, ahol ő valami előjáró volt, de valami, valami a, a birodalom meg a császár ellen felkelés történt, és akkor az elől menekül. És hát a, ez a vietnámi lét, és a, ez a családnak a szerepe, a szülők utasításainak az elfogadása, meg hát ennél még fontosabb, hogy a, az elődöknek, a, az elveinek, meg a a, a szemléletmódjának a követése, ilyen nagyon merev, nagyon keleti ilyen szemléletmód, ami így tovább megy velük az űrben is, és ezt úgy erősítik meg, ráadásul, hogy valamiféle ilyen virtuális, mm, nem is tudom, hogy mondjam, ilyen virtuális személyiséget, mikor meghal valami előjáró, ilyen virtuális személyiséget csinálnak velük, és ez betelepül a gyerekeknek a fejébe, valamilyen csíp segítségével, és akkor gyakorlatilag a fejed be, amikor bekapcsolod ezt a kvázi wifi cuccot, akkor, akkor beszél, megbeszélted a problémát, illetve kikérheted a véleményét az, az elődeidnek. X, igen, igen, x generáción visszafele haladva. Mint a Hogy? Mint a dűnében a, a Aha. Ö, igen, ott Tűntek az ilyen kriptofasiztáknak azért. Aha. Szóval elképesztően... Sosem a jó a, a stifiben. Itt egyrészt valamilyen szinten itt társat is ad a, a, a viselőnek, hogy ugye minden problémát meg tud beszélni, de nyilvánvalóan itt a nagyon merev hagyományőrzés és a, az ilyen fajta el, elődőknek a tiszteletben tartása az van így tehát így karikatúraként megjelentve. Ez egy nagyon lassú, nagyon unalmas, nagyon eseményben szegény történet, és, és még az alapötlet jópofa, meg úgy nagyjából érzem, hogy mit akart az írónő mondani vele. Egyáltalán szórakoztam jól, és nem is tudom, ez is úgy száz oldal körül lehetett, és úgy olyan lassan alattam vele, hogy csak na. Szóval nem, nem is értem. Nekem ez talán az, hogy, hogy egy más kultúra megjelenik benne, és nem csak ilyen angol szász vonulat, azért került a jelöltek közé, vagy, vagy csak én nem vagyok rávevő, de ez nagyon nem tetszett. Hát most tudom, a Wördösef és ez elég erős. Aha. Szóval az, kérdés, az lett volna a kérdésem, és az is, hogy most végigolvastad a novella kategóriát, hogy te meg ki tudnád adni a díjat? Igen, ki tudnám adni... Ki, adott, vagy, vagy ki legyen, tudnám adni? Mondjuk a, az első kettő, ugye a Nancy Kressz meg a Brandon Sanderson már csak így szép emlék a múltba, tehát nem Aha. biztos, hogy, hogy ez könnyű lenne kiadni, de úgy emlékszem, hogy a Sanderson az nagyon-nagyon-nagyon tetszett. És hogyha egy második díjat ki kéne adni, akkor azt mondám, hogy ez a San Diego dolog annyira nyomasztó volt, meg annyira félelmetes, hogy azt valamivel értékelni kell, hogy ilyet tud engem zombi történettel megijeszteni milyen király már. Azért a nem, nézzél rá mindenképpen, szerintem a Dövodárnak a, a kis írásár novellában eleve csak három van short uh -huh. Mert én azt a kategóriát olvastam végig, csak pont short nem volt értelme, szerintem beszélni, nem is volt szózadásban, csak említettem. Uh -huh. De ott is ezzel a vietnámisággal játszik, meg, meg valami földes szembeálló kolóniával viszont abban a hosszúságban egy nagyon jó sztorit tud elmesélni. Uh -huh. Aztán azt nézem, hogy ez a Myra Grant ugye a regények között is, ez a Blackout, az a harmadik. Ebben az a harmadik éve nem kapja meg a hugót egyébként. Uh -huh. Szóval nem kaptam kedvet, hogy ezt egy full regénybe is elolvasom, tehát annyira sok volt nekem az a short story is, hogy, hogy ezt valószínű nem fogom elolvasni, de még, még van bőven hugózni való, az elkövetkező hetekre is és a labzárta után érkezett a Facebook oldalunkra, ahol a kedves hallgatók gyertek fel és beszélgessünk uh, Ned Hebből nevezetű aztán is segírónak a blogján jelent meg egy remek levél amit a 14 éves Stephen King írt, aki küldött novellát kiadásra, és voltak közben a szerkesztőnek, hogy azóta ír novellákat, amióta ő így vissza tud emlékezni és a maga, a maga részéről az O. Henry's Comet labba nagyon, Nagyon Igen, Köszönjük az ilyeneket. Egyébként mindig köszönjük, olyan jó linkeket küldtek, meg olyan jó posztokat. Így van. Jó van, el is akarunk búcsúzni lassan. El. Hát, vagy beszélünk folyamatosan egy hétig, de inkább tegyük ezt. Oké. Okay. Inkább szóval Így össz... szóval mondjuk itt a aktuális örülnivalót? Mondhatjuk, igen. igen Mondja hogy... te. Hogy, hogy két évesek vagyunk most már. Ugye ez a századik adás után nem sokkal várható volt, hiszen ha hetente akkor előbb utó bejön ez is. De hamarosan lesz ebből valami kisebb ünneplés. Nagy feneket nem akarunk keríteni neki. Például inni nem is fogunk. Nem. Van. Csak egy kicsit. Konkrétan egy olvasóteremben fogjuk tartani. Mindenkinek lesz saját asztala, és piszegni fognak, hogyha valaki kicsit hangosabb. Jó, ez hangzik. A... Igen. Igen, és fél óránra lehet kikélni a könyveket majd. É, jó. <gül> Mikor közelebb vagyunk, és tudjuk a dátumot, akkor természetesen Facebookra, meg, meg hova kilőjük. Na jó, van. Sziasztok. Sziasztok.